Andalusam Andalusam Andalusam Andalusam Druga podtema o kojoj uh, kojoj sam na, na, navijesio će govorit a to je da da ukratko kažem ko je to stvari idiš? Ko je ta islamska država? Ko je taj hilafet? Isil? Isis? Zavisi koja skračenica je I koji naziv mada se o temi govorilo i pisalo, ali e, kada govorimo o njima nači, ne nezaobilazno da se nešto ukratu i kaže kako su nastali otkud oni i tako dalje uglavnom skoro da nema razilaženja među među autorima, pisima onima koji su govorili o ovoj skupine, o ovoj državi da svoje korijene vraća islamska država ili isti ili idiš vraća na rat u Iraku a to je 2003 godine kada je Ebu Musab Zarqavi kao vojskovođa uh, qa'idatu jihad fi, fi bilad al-rafidin kada je on kao vojskovođa te skupine muđahida formirao, formirao znači ovu skupinu muđahida koja je u početku uh, bila dala BayO i prisegu El-Kaide Tenzimu kako je zovu u Europskom svijetu. I tako je trajalo sve dok 2006. godine i 2006. godine, dok nije ubijen Ebu Musar Zarqavi i preselio na Hiret. Nakon njegove smrti, uh, pošto je bilo više skupina u Iraku koje se borile protiv Ameriki i ostali država koji su došli da okupiraju Irak. Između ostali je bio Mezišura, Mluđahidin, pa e, ovaj al kajda i ovaj džemat od, ili, ili jedinica od Ebu Musa Bezerkavija. Uglavnom oni su sjeli, napravili šuru i dogovorili se, jedinili se, ujedinili se i osnovali jedan novi telzim, jednu, jednu novu odruž, organizaciju muđahida koja se zvala Devletul Islamije fil Irak ili telzim ili telzim il-Qaeda u devletu Islamije fil Irak uglavnom tada su dali prisegu na pokornost Ebu Omeru il-Bagdadiju i on je bio od tada od 2006 do 2010 je bio je Emir, odnosno vojskovođa, zapovjednik uh, skupine muđahida koji su ujedinili oko njega. Njegov, ovo je, ovo je bitna stvar, njegov najbliži saradnik, odnosno njegov, jel, vojskovođa koji je bio u, u praksi onaj koji izvršavao uh, naredbe ili bolje, il, ili ono što su radili od, od borbe protiv Amerikanaca, to je bio je Abu Bakr-Baghdadi. Znači, već tada je bio na, na visokoj ljestvici uh, te organizacije džihadske u Iraku. Da bi 2010. Znači, ne spominjamo događaje koje se dešavali kako je to teklo. Da bi 2010. godine, kada je ubijen Ebu Omer Bagdadi, uh, preuzeo je, data je Beja, Ebu Beker Bagdadi preuzeo je i Maret, odnosno zapovjedništvo, Deule Islamije fil Irak tako se tada zvali <clears throat> ono što je zanimljivo i bitno a to je da od 2006. godine od 2010. godine pošto su bili jako dobro organizovali muđahdi u, u, u vidu ove organizacije nanijeli su mnogo štete i mnogo poraza američkoj vosi i, i Iračkoj koja je bila zajedno ujedinja sa šijama I tada se već osjetila snaga a, te organizacije, te skupine, te grupe. Znači, 2010. Je preuzima voćstvo Abu Bakr Bagdadi, poznati danas, današnji a, halifa, kako ga oni nazivaju. 2011. Je nakon a, pokretanja revolucije u, u Siriji, Abu Bakr Bagdadi šalje Abu Mohameda Džavlanija i sa njim 7, 8, 7, između 7 i 8 hiljada muđahida, boraca, šalje u Siriju na zahtjev Ebu Mohameda Džavlanja koji je bio toga, prije toga u zatvoru od 2008. do 2011. je bio u zatvoru u Siriji. Pa počet, sa početkom a, a, revolucije on je, on je bio ili, ili pobune, jel? On je bio oslobođen. Uglavnom, znači tada je bila ideja, namjer da se proširi džihad i u Siriji. Borba protiv, protiv tadašnjeg Bešara Asada i njegove vojske. 2013. godine, naravno, kada je formirana ta, ta skupina koju je poslao Ebu Bekrat Bagdadi sa Ebu Mohamedom Džavlanijem, oni su sebe nazvali tada Džabetu Nusre i, i dan danas su poznati po tim nazivom. I bili su bliski sa, sa El-Kaidom, odnosno Zavahirim, e imeno Zavahirim. Da bi 2013. Našla, nastao spor, 2013. godine u Bekir Bagdadi uh, obznanjuje ujedinjenje uh, te skupine džebetu uh, Nusre koja je bila u, u Siriji i devle islami u Iraku, objedinjuje, da objedinjuje ih u jednu državu. Međutim, izvaz, iz, to je naišlo na otpor kod Ebu Mameda Džavlanija, nije htio da, da se upokori tome, nije htio da mu da ne beju. I od tada nastaje taj spor koji je, koji je rezultirao ovim današnjim sukobom, nesporazumom između, između ovog takozvanog današnjeg Dajša, Idiša, Isila ili Isisa, protiv ostali skupina Buđajski. O O čemu se radi? Abu, Abu Mohamed Džavlani u saradnji sa Eymun Zavahirijem nije bio nije se slagao oko toga da se, da se objedini da napravo imao je viziju da treba da, da se vodi borba posebno u Iraku, posebno u Siriji tako dalje. Dok recimo Devle Islamije koje je bilo tada u Iraku nije imalo je drugačiju viziju da treba objediniti, napraviti jednu državu strušiti granicu između granicu koju su prije Britancije napravili između Iraka i Sirije, što su postavili u Tako da je nastao sukob. Taj sukob nije htio Abu Bakr Bagdadi da riješi razgovorima, pregovorima, dijalogom, nego odvelo do, do oruženog sukoba. Tako da odma u startu nareženo oni muđajdi koji su poslati od Abu Bakr Bagdadi, a koji su bili naj, najbolji borci, tadašnjoj vojci u Siriji, Naj, uh, kompetentni, najviše su imali ratnog iskustva, bilo je nariđenje da se vrate, da se vrate u Irak, odnosno samim vraćamo Irak, uh, poslije je došla, jel, naredba za zauzimanje teritorija koje su oni smatrao da treba biti pod njihovom kontrolom. I tada se javlja taj sukob između ove današnje islamske države sa ostalim skupinama muđahinski. Zbog toga, znači, uh, što je htio Abu Bakr Bagdadi da traži od svih ostalih skupina da se njemu pokori. Ko se nije htio da pokori, borili se protiv njih. Načini naslo su tu oružani sukobi i to jako strašni veliki oružani sukobi. Je, je mnogo stradalo, pogotovo je tu puno stradalo po početku ja se nije znalo šta je po tog sukoba. Ubijeno je mnogo vojskovođa iz mnogi i čak učeni ljudi iz drugih e, grupa mudžahidski koji se borila, bilo ih mnogo. Tada se, znači, dešava i taj raskol između al qaide i, odnosno koji predstavlja ime za Vahiri, i Devle Islamije, ovo današnji poznati ovaj, hilafet. Nastaje tada i raskol među njima gdje je Abu Bakr Bagdadi uh, odbacio pokornost al qaidi tražio da oni njemu danu beju, smatrajući da je on preči. Da ne ulazimo u detalje toga. Uglavnom, u toj borbi, šta se dešava? U borbi znači ovog današnjeg dajša koji je proglasio znači država islamsko u Iraku i Šamu da napravi jednu jedinstvenu državu sukobio se sa ostalim grupama muđahidskim i počele su borbe u početku znači bili ti nesporazumi ko je koga ubio, ko je kome uzio teritoriju i tako dalje gdje je dajš odbijao, odbijao da se to riješi u da širijaskom sudu koji bi riješili Uh, muđajdi međusobno grupe međusobno izabirujući nekog učenog da im presudi u tim sporojima nesporazuma uh, uglavnom desilo je se to i to skoro niko ne negira da znači da ofazivu koju je pokrenula devle islamije ovaj, dajš koju je pokrenuo protiv ostalih grupa uh, tu njihovu borbu je istovremeno podržavao Bešar Asar Oni je podržavao njihovu borbu Bombardova je mjesta gdje su oni napadali, a, podržavaju ih na raznorazne načine a, kako bi oni zauzili teritoriju koju su držali osta, druge grupe muđajske. Znači, Dajš se tada nije borio da zauzme teritorije koje su bile pod, a, pod kontrolom a, Asada ili nekog drugog, nego je zauzimo ono što se što već bilo u rukama druge muđajskih skup, skupina, bilo je ih mnogo. I to čini za koju skoro niko ne negiraje. Da li je to bio dogovor između između ovaj države sirijske bivše je možemo reći već sad ili je to bilo a, podrška iz određenog interesa? To je sad priča jedna i druga ima a, ili je to upletljanos obaveštani službi sa jedne druge treće strane? E tada ta nastaje ta a, ta priča, odnosno to objašnjenje šta se tu dešava. Da u stvari, znači da su obaveštane službe sirijske, znači pod, pod, pod kontrolom Bešara, američke obaveštane službe iranske i iračke, da su bile u dogovoru sa Dajšom i pomagale ih, pomagale ih u tome da zauzmu one teritorije koji su zauzili u prvom momentu, znači zauzili su ogromnu teritoriju, napravili veliku državu koja se mjerila veličinom, veličinom današnje Velike Britanije gdje se protumačilo u stvari da oni, znači da je cilj tu i pobjedano naravno mnogo vojskovođa iz drugih drugi muđahidskih grupa i mnogo učenjaka gdje, gdje se u stvari jel, procijenilo da u stvari kao da neko radi na tome da pocijepa sav muđahida i da uništi njihov trud i borbu koja je počela kako je počela i u toku toga tih događaja 2014. u junu, činim se 29. ili tako objavljeno je obznanjeno je osnivanje hilafeta ostrani dajša te uh, devle islamije fil, filirakiva šam gdje su oni tražili da ostali svi mora i treba njima da dadnu beju ne samo u, u Iraku i Šamu nego i van, dru, uh, van njih svi muslimani svijeta trebali su po njima da njima daju beju da priznaju njihov hilafet da učine hiđu, da odu kod njih, ako ne mogu hiđu da se bori u svojim mjestvima gdje jesu i tako dalje, što je poznato manje više svima nama. To je otprilike taj historijat koji dan danas traje. Dan danas postoji ta država, ona traje i radi ono što radi. Uh, Ovdje je odbitnih stvari koje treba spomenuti vezano za tu državi, a to je ono po čemu se ona, koje, ona izbila u, u etar u, u, kod svjetske javnosti, a to je njihovo uh, teatralno ubijanje ljudi, odsjecanje glava, klanje ili džematsko ubijanje, pogubljivanje ljudi od skupina uh, s kojima su oni bili u spor, pogotovo, znači ovdje uglavnom se radio o, o muslimanima ili onima kojeg su oni proglasili murtedima ili izdajnicima i tome slično. Uh, uh, također tome je uslijedilo uh, uništavanje raznoraznih dobara koji su najlazili posoptuženih pa za za u, za uništavanje e, bogomolja nemuslimanskih skupina tamo ubijanje nemuslimanski skupina da su uzimali zarobinje e, one koji protiv koga se borile koji su protekvirili da su prodavali žene kao robinje da su uveli obavezali jel, to je stvar koji se optužuje i ima toga u stvarnosti toga bilo da su učinili obaveznim da žene da se sunete žene e, Onda su tražili, i ovo je ono što je, što je izdala također, veliku pozornost, tražili su od onih svojih simpatizera ili oni koji smatrali da su unutar, da su dali biju i prisjeg u njihovoj državi, da rade određene akcije u, u svojim država i mjestima gdje žive. Tako da je u Saudijskoj Arabiji izvedeno veliki poznati osam akcija gdje su znači, podmetane bombe u, u džamije, na javna mjesta, pobjeno je znači, na hiljade i hiljade ljudi u svim ovim akcijama. Kuvajte ono, također jedna velika akcija je izvedena u Jemenu 4, u, u Tursku 1, a, a, gdje je, je Daesh, odnosno islamska država, priznala da ona stoji za tih akcija. Također u drugim državama velikih sedam akcija izvedeno. A, po ovim stvarima, znači on, postala je islamska država prepoznatljiva i poznata svima u svijetu gdje je što je nama dobro poznato gdje je ta država optužena da je znači ujedinjenim nacijama da je to teroristička organizacija teroristička skupina banditska skupina kako god je nazivali i da je objavljen opšti rad protiv nje gdje su uključene znači, i nemuslimanske i muslimanske države u borbu protiv te države zbog toga što su, od onog što su radili Naravno, pa se od ovih stvari koji se prenosi da, da su zrešavale uh, u državi ili o strani državi, islamske države, helafeta, ima tu stvari koji, koji su tačne istina, ima tu izmišljeni lažni stvari gdje, su, uh, znači gdje je poveden medijski rat protiv njih pa su iz, izmišljene mnogi stvari plasirane, a u stvarcu one apsolutno nisu desile. Uh, znači bilo je tu i haka i batila Bilo je u, nek, u nekim mnogim stvarom koje su oni radili Ima osnova u šarijetu da se to radi Bilo je tu batila koji Na, na njihov načinu kako su oni tumačili Što je uglavnom manje više poznato nama i smo to čuli